Залізний механізм, котрий вона побачила в блокбастері Аватар а летючі коні, кольорові дракони, дивовижні звірі і сама природа були царини фантазії. Проте мить розпачу миналася, і та емоційна гойдалка стрімко летіла вбік Ні, не пройдуть. А вся та кіношна міфологія оживала і ставала реальною. Адже якісь невідомі сили змушували вітер дмухати в бік чорного війська, саме туди, куди мусив іти дим від запалених шин. А посеред хмар несподівано проблискувало сонце, і коли було треба, зима ставала м'якою, лагідною. А в найтяжчі дні, навпаки, Природа міцно цементувала набиті снігом мішки, котрими укріплювали барикади. У медичному пункті, облаштованому в бібліотеці, метрах у трьох від беркутівського ланцюга, вона навчилася досить простих і корисних речей. Витягати з кінцівок гумові, а згодом і справжні кулі. Витягати з-під куль, власне, повстанців приймала і сортувала ліки, котрі тоннами зносили городяни. Два чи три рази Семенович відправляв її ночувати додому. І саме тоді їй ставало страшно. Страшно було їхати в метро серед нафарбованих жінок, що щебетали по мобільних телефонах, чоловіків з портфелями чи молодиків у навушниках, в яких, певно, лунала музика дивували черги в магазинах, люди запасалися харчами. Але попри це здивування мирним плином життя, вона знала, що під кожною посмішкою і за кожною розмовою по мобільнику в кожному навушнику пульсує нерв Майдану. І що повернувшись додому, всі ці люди прикіплять очима до екранів, телевізорів чи моніторів і що на недільному народному віче їх знову буде мільйон. Але вони з різних причин не можуть весь час, як вона, Марина, знаходитись у центрі того розверстого організму, в котрий перетворився маленький п'ятачок у центрі столиці. Власне, вона теж їхала посеред них мовчазна і спокійна. А в кишені лежав ключ від квартири – де можна було зварити каву чи пельмені і залізти в теплу ванну. Однак короткочасне перебування вдома стискало її серце невимовним страхом від почутих по телевізору новин, від думок про тих, хто лишився в наметах. Страх зникав лише там, на Майдані. Тому вона ночувала вдома лише двічі. І навіть на сніданок Бігла до мерії, пила чай з пластикової склянки, заїдала шматками весільного каравая. Чомусь люди несли весільний караваї з традиційними шишечками-голубами. Потім їй пояснили, що їх випікали на поминки загиблих хлопців, котрі так і не встигли одружитися. поспіхом снідаючи разом з усіма, вона відтавала від крижаного страху, слухала анекдоти, сміялася. І хтось обов'язково уривав той сміх. І всі замовкали, згадуючи тих, хто вже ніколи не засміється. А потім всі розбігалися, напевне, не знаючи, чи зберуться тут у такому ж складі завтра. Або Принаймні в обід. А зібравшись, тривожно оглядали присутніх. А де той? А той бородатий? Ну, той, що про кішку розповідав. І боялися почути відповідь. Часом хтось вигукував невтішне «все намарно». І тоді западала тиша. А той, хто з опалу вигукнув це – Злякавшися тиші, сидів крізь сціплені щелепи. «Та ні, ми ще повоюємо!» І його починали плескати по плечі, мовляв, от так вже краще. Марина все більше мовчала. Навіть дивно. Чому б не потелефонувати Ліні, не заспокоїти її? Мовляв, «Я тут, а де ти? Давай зустрінемося». Біля Архангела Михайла. Будемо разом. Або домовитися з кимось іншим з клініки. Просто посидіти, погомоніти, завести на екскурсію до медичного пункту, показати, якою стала вправною, поскаржитись на біль у грудях і ногах, пожалітися, що скучила за сином. Так скучила осудити вовкулаків з Маріїнського парку, поохкати над їхніми звірствами, тими, що бачила на власні очі і тими, які показували по телевізору, пообговорювати дії і виступи політиків, висловити своє бачення майбутнього. Але таких розмов довкола точилося надто багато. І Марині здавалось. Щойно вона підтримає їх, як те туге коло гніву в ній розірветься, розпорошиться на купу сліва, можливо, сліз, і вона стане слабкою, знесиленою. «Зараз ми сильні своїм відчаєм, вірою і духом», – думала Марина. «Але прийде час, і ми станемо сильними своєю силою, тією істинною силою, яка дрімала всі ці роки. Так нас свідомо послабляли, розбещували і обкрадали армію, руйнували і здавали своїм за безцінь промисловість, витискали останні копійки з науки, опускали нижче плінтуса культуру. За сценарієм, котрий чітко вимальовувався лише тепер, чиновництво роз'їдало країну зсередини, як жук короїд виїдає серцевину могутнього дуба, залишаючи під корою стовбура гнилизну, аби було легше завалити його, потрощити на друзки і якнайшвидше знищити. Саме тепер, попри всю правильну риторику промов, і патетику подій, Марина з особливою огидою згадувала якісь дрібниці, котрі нині стали для неї особливо ненависні. Ну, скажімо, звичка одночасно їсти зі слояків вінегрети під час обідньої перерви.